Стівен Кінг. Справедливе подовження. Розділ перший. Стрітер побачив той плакатик тільки тому, що мусив зупинитися, аби поблювати. Він часто тепер блював, а попереджувальні ознаки були непевні. Подеколи тремтіння нудоти, подеколи мідний присмак у роті, а подеколи й нічого. Просто бовть і вихлюпнулося. Здрастуйте з приїздом. Через це їзда машиною стала для нього ризикованою справою а йому ж останнім часом доводилося багато сидіти за кермом, почасти тому, що восени він на це вже не буде здатний, почасти тому, що він ще мусить чимало всього обміркувати. Йому завжди найкраще думалося за кермом. Він їхав подовженням Гаррис-Авеню, широкою автомагістраллю, яка дві милі тягнеться повз окружний аеропорт Деррі та притаманні йому заклади, здебільшого то мотелі та склади. Денний рух тут завжди був напруженим, бо окрім обслуговування аеропорту, ця магістраль ще й поєднувала східну та західну частини Деррі, натомість увечері на цьому подовженні було майже порожньо. Стрітер з'їхав на велосипедну доріжку, вихопив один пластиковий блювальний пакет з пачки, що лежала на поготові поряд на пасажирському сидінні, нахилив до нього обличчя і полегшився. Обід явив себе на біс. Він цього номера не дивився, бо очі мав заплющені. «Навіщо? Якщо ти колись бачив, бодай, одну кубку риговини, значить бачив їх усі». З початком фази блювання зникав біль. Доктор Гендерсон попереджав його, що так триватиме не завжди. І на останньому тижні почалися зміни. Поки що не вкрай болючі, просто миттєвий удар блискавки зі стравоходу в горло, схоже на викид кислоти при розладі шлунку. Це відчуття з'являлося, а тоді щазало. Але далі все гіршитиме. Про це йому доктор Гендерсон казав також. Він підвів голову від пакета, відчинив скриньку під приладовою панеллю, дістав звідти дротяний зажим і запечатав ним пакет зі своїм обідом, поки сморід не встиг розповстися по салону. Подивився праворуч і побачив благословенну урну з забавним собакою, намальованим у неї на боці, і трафаретним написом. «Пездері, говорить: кидай сміття в годне місце!» Стрітер виліз із машини, рушив до псової урни, де й позбавився найсвіжішого з свого несправного організму. Схиляючись до заходу, літнє сонце забарвлювало в червоний колір пласке і наразі безлюдне довкілля аеропорту, а тінь, притулена до п'ят Стрітера, була довгою і гротескно худою, ніби випереджаючи на чотири місяці його тіло. Вона, немов уже була зруйнована тим раком, котрий невдовзі почне пожирати його живцем. Він повернувся йти назад до машини і тоді побачив плакатик «По той бік дороги». Спершу, можливо, через те, що очі в нього ще сльозилися, він прочитав напис на ньому як «Подовження волосся». Потім проморгався і побачив, що насправді там написано «Подовження виплатне», а дрібнішими літерами «Справедлива ціна». Подовження виплатне ціна справедлива звучить гарно і навіть має якийсь сенс. На протилежному боці магістралі перед сітчастим парканом, що огороджував територію окружного аеропорту, лежав гравійний майданчик. У годину пік там виставляли свої придорожні ядки чимало людей, бо там таки існувала можливість покупцеві з'їхати на узбіччя без того, щоб його дзьобнули в хвіст, тобто якщо той діяв швидко і не забував при цім увімкнути сигнал повороту. Стрітер усе своє життя прожив у цьому маленькому мейнському містечку Деррі, і е, упродовж багатьох років міг бачити, як люди тут продають свіжу городину навесні, качани кукурудзи і свіжі ягоди влітку та лобстерів майже цілорічно. Один божевільний стариган, знаний на прізвисько сніговик, завжди тут панує рано навесні, продаючи загублені кимось узимку і знайдені ним під час відлиги різні цяцькі. Багато років тому Стрітер був купив у того старого цілком пристойну на вигляд м'яку ляльку з наміром подарувати її своїй доні Мей, котрій тоді було чи то два, чи то три рочки. Тоді він зробив помилку, розповівши Дженет, що придбав її у сніговика, і дружина змусила його викинути ту ляльку геть. «Ти гадаєш, ніби ми можемо просто прокип'ятити цю річ і таким чином знищимо всіх мікробів?» – запитала вона. Іноді я дивуюся, як може в цілому розумний чоловік бути таким дурником. Навже ж, рак нікого не дискримінує, коли дістається до мозку. Хай хоч розумний, хоч дурний, а він уже був майже готовий, скинувши з себе спортивну форму вийти з цієї гри. На тому місці, де зазвичай колись був, розкладав свої скарби сніговик, зараз стояв ломберний столик. Опецького того чоловічка, що сидів за ним, притіняла... Від надвечірнього сонця велика, жовта, якось так, ніби хтиво скособочена парасоля. Стрітер цілу хвилину простояв перед своєю машиною, він уже ледь було знову насів за кермо. Опецькуватий чоловічок його не помічав. Схоже, було той задивився на екран маленького портативного телевізора, а тоді в ньому пересилила цікавість. Він поглянув в обидва боки на дорогу, жодної машини не побачив. Подовження Гаррис-Авеню, як і годилося, було мертвим цієї години. Усі постійні пасажири місцевих авіаліній уже обідують по домівках, сприймаючи власний позараковий стан, як щось гарантовано забезпечене, і перейшов чотири порожні смуги магістралі. Його худюща тінь, привид майбутнього стрітера, сунула за ним. Опецькуватий чоловічок звів на нього очі. «О, вітаю», – промовив він. Перш ніж Опецюк вимкнув телевізор, Стрітер встиг помітити, що той дивився за лаштунками. «Як наші справи цього вечора?» «Ну, нічого не знаю щодо ваших, але мені краще», – відповів Стрітер. «Трохи запізно для торгівлі, чи не так? Вельми млявий тут рух після години пік. За двірки аеропорту, та ви й самі це знаєте, фактично ніхто не проїздить, окрім рідких вантажівок. Пасажири користуються відчем Стрит». «А вже ж!» – кивнув опецькувати чоловічок. Але, на жаль, бюрократи з відділу зонування проти того, щоб такі маленькі придорожні бізнеси, як-от мій, розташовувалися по людний бік аеропорту. Він ще похитав головою на несправедливість цього світу. «Я збирався закритися осьомій та й вертати собі додому, але мав передчуття, що може з'явитися ще один клієнт». Стрітер подивився на стулик і не побачив там жодної речі на продаж якщо в пропозицію не входив телевізор, і усміхнувся. «Навряд чи я можу бути тим вашим очікуваним клієнтом, містере!» «Джордж Лядвео!» – назвався Опецьок, підводячись, і простягнув відповідно пухку долоню. Стрітер з ним поручкався. «Дейв Стрітер, але я дійсно не можу бути вашим клієнтом, бо жодного уявлення немає, що саме ви продаєте. Спершу мені взагалі привиділося, ніби на вашій об'яві написано подовження волосся». «Ви бажаєте подовжити собі волосся?» – перепитав Лядвіо, критично його оглядаючи. «Я питаюся, бо, здається, воно у вас насправді починає річати». «А невдовзі й зовсім виліз», – зауважив Стрітер. «Я на хіміотерапії. Ой, пане, вибачаюся». «Нічого. Хоча який може бути сенс у тій хіміотерапії, коли...» Він знизав плечима. «Як дивно легко розповідати про такі речі незнайомцеві», – чудувався він. Навіть власним дітям він не міг цього розказати, хоча Дженет усе знала, звісно. «Шансів небагато?» – спитав Лядвео. У його голосі звучало щире співчуття, не більше і не менше. І Стрітер відчув, як на очі йому навертаються сльози. Він жахливо соромився плакати перед Дженет, і траплялося таке з ним усього двічі. Тут же перед незнайомцем це здавалося цілком нормальним. Однак він витяг із задньої кишені хустинку і утер неї сльози. Невеличкий літак заходив на посадку. Його силует проти призахідного сонця скидався на рухоме розп'яття. «Шансів ніяких, судячи з того, що я чую», – промовив Стрітер. Тож я гадаю, що хіміотерапія – це як, ну, не знаю». «Перевірка колінного рефлексу?» Стрітер розсміявся. «Точно, саме так». Можливо, вам варто було б зважити чи не відмовитися зовсім від хіміотерапії на користь якихось потужніших болетамівних засобів, або ви могли би укласти бізнесову угоду зі мною. Як я вже було почав говорити, я не можу бути вашим перспективним клієнтом, не знаючи, чим саме ви торгуєте. О, а вже ж! Більшість людей назвали би це зіллям від усіх хвороб. Сказав з усмішкою, похитуючись на вшпиньках за своїм столиком Лядвео. З якимось зачудуванням Стрітер собі відзначив, що хоча Джордж Лядвео і був опецькуватим, тінь у нього була також тонкою і хворобливою на вигляд, як і власна тінь Стрітера. Подумалося, що будь-чия тінь починає здаватися хворобливою, з наближенням сонця до заходу. Особливо в серпні, коли кінець дня тягнеться надто довго, і якось так не вельми приємна. «Я не бачу тут ніяких слоїків з медикаментами», – сказав Стрітер. Лядве склав пальці будиночком на своєму столику, раптом у мент набувши ділового вигляду. «Я продаю подовження», – сказав він, що цілком вдало збігається з офіційним статусом цієї дороги. Ніколи не думав про це в такому сенсі, але ви, лебонь, маєте рацію. Хоча подеколи сигара слугує лише для продукування диму, а випадковий збіг є випадковим збігом. Будь-хто воліє якогось подовження, містере Стрітер. Якби ви були молодою жінкою, закоханою в шопінг, я запропонував би вам подовження кредиту. Були б ви чоловіком з маленьким пенісом. Генетика іноді така жорстока штука. Я запропонував би вам подовження члена. Стрітер був і здивований, і разом з тим зачудований таким нахабством. Перше за цілий місяць, відтоді, як дізнався про свій діагноз, він забув, що слабує на агресивну і надзвичайно швидку прогресуючу форму раку. Ви жартуєте. О, я великий штукар, але я ніколи не жартую щодо бізнесу. Свого часу я продав десятки подовжень члена і був відомий в Аризоні під прізвиськом «Ель Пенегранде». Я з вами цілком щирий, проте, на моє щастя, не вимагаю і не очікую від вас, щоб ви мені вірили просто так. «Чоловіки-коротони часто бажають подовження всього тіла. Якби вам захотілося кращої шевелюри, я був би щасливий продати вам подовження волосся». «А може людина з довгим носом, ну, знаєте, як в Джиммі Дуранті, отримати коротший ніс?» Лядвео усміхнувся і похитав головою. От тепер ви самі жартуєте, бо відповіддю на це буде «ні». Якщо вам потрібне скорочення, мусите шукати деінде». Я спеціалізуюся лише на подовженнях. Це суто американська послуга. Я продавав подовження кохання, подеколи їх називають приворотним зіллям, безнадійно закоханим, подовження кредитів тим, хто опинилися в скрутному фінансовому стані, таких безліч за сьогоднішньої економіки. Подовження часу тим, у кого якісь термінові справи, а одного разу подовження зору хлопцю, котрий бажав стати пілотом військово-повітряних сил – але знав, що не пройде тест, бо був короткозорим. Стрітер щасливо шкірився, отримуючи насолоду від такої забавки. Ще недавно він сказав би, що насолода від гри йому тепер недосяжна, але життя сповнене сюрпризів. Глядвео також усміхався, немов їх обох щойно розвеселив почутий анекдот. «Раз, – сказав він, – я замахнувся на подовження реальності для одного художника. Вельмиталоновитий був чоловік котрий тоді чим далі вже занурювався у параноїдальну шизофренію. Ото таки коштувало дуже недешево. Скільки? Можна мені поцікавитися. Одна з картин того парубка, тепер вона прикрашає мій дім. Вам мусить бути знайоме його ім'я, знаменитість часів італійського ренесансу. Вилибонь вивчали його, якщо брали курс сприйняття прийняття мистецтва у коледжі». Стрітер не перестав посміхатися, але зробив крок назад, на трохи безпечнішу відстань. Він змирився з тим фактом, що мусить померти, але це не означало, що він бажає, аби це трапилося сьогодні, та ще й від руки можливого втікача із закритого закладу для кримінальних божевільних Джуніпер Гіл в Агасті. «Так, про що це ми тут говоримо? Ніби ви хтось на кшталт, ну, не знаю, безсмертного?» «Вельми довго живучого, якщо точніше», – сказав Лядвео. «Що підводить нас, як мені здається, ближче до того, що я можу зробити для вас? Вам, певне, сподобалося би подовження життя?» «Чого досягти неможливо, я гадаю», – спитав Стрітер. Подумки він вираховував відстань до своєї машини, та як швидко він туди зможе добігти. «Звісно, що можливо, за деяку ціну». Стрітер, котрий свого часу чимало награвся в Скребл, Уже уявив собі літери прізвища Лядвео на фішках і встиг перетасувати їх. Грошима чи ми говоримо про мою душу? Лядвео сплеснув долонями і заразом лукаво підкотив угору очі. Ніякої душі не знаю, як то примовка каже, поки вона мене не вкусить за гузно. Ні, гроші це єдина валюта, як воно віддавна заведена. 15% від ваших прибутків наступних 15 років. Цілком мене влаштують. Без усякого агентського посередництва, як то у вас кажуть. Це розмір мого подовження, зважував Стрітер, зі щемкою пожадливістю ідею 15 додаткових років. Такий період здавався дуже довгим, особливо у порівнянні з тим, що він мав наразі попереду. Шість місяців блювання, невпинне посилення болю, кома і смерть. Плюс стандартний некролог, у якому обов'язково буде фраза після довгої і відважної боротьби з раком. То, що і таке інше, як люблять повторювати у Зайнфелді. Лядвео підвів руки, виставивши долоні на рівні плечей, ніби казав. хто зна». «Можливо, і двадцять. Напевне, сказати не можу. Цього не вирахувати, як параметри запуску ракети. Але якщо ви очікуєте на безсмертя, то викиньте цю думку собі з голови. Я торгую лише правдивими подовженнями». Це найкраще, що можу запропонувати». «Мені таке годиться», – сказав Стрітер. Цей пан його розрадив, а якщо той потребує партнера для своєї клоунади, то і Стрітер готовий залюбки йому підіграти. До якоїсь межі, звісно. Так само усміхаючись, він простягнув руку понад ломберним столиком. «П'ятнадцять відсотків, п'ятнадцять років. Хоча мушу вас попередити, що п'ятнадцять відсотків від зарплатні помічника менеджера банку – «Навряд чи забезпечить вам сидіння за кермом Роллс-Ройса, хіба що Гео, та і то». «Ще не всі на місці клепки!» – перебив його Лядвео. «А вже ж, без клепки!» – зітхнув стрітер, прибираючи простягнуту було руку. «Містер Лядвео, дуже приємно було з вами поспілкуватися. Ви подарували мені світло радості цього вечора, що, як я вважав, тепер уже не є можливим». «І я сподіваюся, ви самі також отримаєте допомогу з вашими ментальними проблемами». «Замовкніть, дурний чоловіче!» – перебив його Лядвео. І хоча усмішка його не щезла, приємного в ній тепер нічого не залишилося. Він раптом ніби виріс дюйми на три щонайменше і перестав здаватися таким опецькуватим. «Це все освітлення», – подумав Стрітер. «Надвечірнє світло здатне на такі трюки, а неприємний запах, який він раптом зауважив, це либонь не що інше, як повіви згорілого авіаційного пального, що їх приносить на цей гравійний майданчик з позасідчастого паркану легкий вітерець. Усе пояснювалося просто. Проте він замовк, як йому було наказано. «Чому чоловік або жінка потребують подовження? Ви хоч коли-небудь питалися в себе про це?» «Звичайно, а як же?» – відгукнувся стрітер дещо різкуватим тоном. «Я працюю в банку, містер Лядвео» в позиковому банку Деррі. Люди просять у мене подовжень кредитів постійно. Тоді ви самі знаєте, що люди потребують подовжень, аби компенсувати нестачу. Іншими словами, куцість з чогось. Короткі кредити, короткі члени, короткозорість тощо. Йо, такий цей куцохвостий світ. Істинно так. Проте навіть несьогосвітні речі мають свою вагу. Негативну вагу – ту, що найгіршого роду. Тягар, знятий з вас, мусить бути пересунутим деінде. Простий закон фізики. Психогенної фізики, так би мовити. Стрітер у захваті дивився на Лядвео. Миттєве враженням, ніби той був, повищав. І в його усмішці, не би, зблиснуло дещо забагато зубів. Тепер минулося. Перед ним стояв низенький, кругленький опецьок, у чиєму портмоне, мабуть, лежав постійний амбулаторний талон, виданий, якщо не в Джуніпер-Хілл, то у психіатричній клініці Акадія в Бенгорі точно, якщо у нього взагалі є портмоне. Що він має напевне, так це вельми рельєфно розвинуту маячну фантазію, і саме вона в ньому причаровувала. Саме це вабило його вивчати.